A mélységes mélyben. E csillagok jelölték a világegyetem pillanatai. Voltak öregedő, végsőt lobbanó narancsszínű napok, kék törpék, sárga ikeróriások. Voltak összeomló neutroncsillagok és tomboló szupernovák, melyek egyre tágultak a jeges végtelembe.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 Katonák százai rendeződtek alakzatba, és vették körül a hajó feljáróhídjának aját, fehér egyerruás birodalmi roalmosztagosok, szürke tisztek, és a vörös köpenyeges elit császári járda. Valamennyien vigyázva merevettek, mikor Gergerod moff belépett. A magas, sovány és öntelt Gergerod volt a csillag parancsnoka,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 Kiáratban először csak sötétség derengett, majd lépések, majd a jellegzetes elektromos légzés, akár egy gép levegővétele. Végül a homályból kiemelkedett Darth Vader, szitlovagja. Véder lesietett a feljárón, keresztül nézve a gyülekezeten, és Jerzserothoz érve megállt. A parancsnok biccentett a fejével és elmosajodott. Véder nagyúr!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 de az elektronikusan modulált hangból is kiérződött a gúny. gyer még jobban elsápadt. A császár ide jön? Igen, parancsnok. És meglehetősen elégedetlen lesz, ha lemaradás lesz a képest, mikor megérkezik. Hangosan beszélt, félelmet gerjesztve minden ütt, hangja elhallatszott. Megkettőzzük erőfeszítéseinket, véder nagyúr.